علامات اسم علامات فعل او علامات حرف دا خو موږ په د پدې څخه او په کسانته او په کونکو نومونو کې او د شی کې ای یو د فارادو وجود دی او یو وجود خارجی نو په تاریخ سره وجودی ذهني دا یو شی او علامات سره وجود خارطيه شمالو می دي دلته دې خبر څه معنا ده یو شي څنګه تاريخو نو هم په یو خاکه کې لپاره داسې دی دولکي دې شي معنا دادا د علامات بیان چې خارز کې بادشاه مونږ څنګه تیز دنو بیا با دغه د فارس شي علامات بیان دا څلور سړي باندې څه څه ښه چې مونږه تعریف کړه او ذهن کې کومه خاطره نه سو او هغه علامه خالصه موږي چې وی په دې سره هغه او تعریف په دوت شي په اساس دي چې دا علامه دا علامه څه دي؟ نو دغه څه دی ودینه ا مخکې تعریفون د اسم او د پیلو د حرفو هیڅ هم چاته ورکیږي دا د کلمه د خپل معنا باندې خپل دلالت دی او مخترینانه د په یو د 9300 باندې پیلغه کلمه دا چې په خپل <سؤال> معنا باندې بې ځاد دلالت <سؤال> کوي دیشر محترمې د پیو د ازمنو صلی الله علیه وسلم او حرف دي دلته چې په خپل معنا باندې بې ځاد دلالت کوي نو دا تاریخونه موږ کوو ولدا خبره د خارج کې به موږ څنګه څنګه په چې دا کلمه چی او دا کلمه چی او دا کلمه چی ده حرف ده نو دې څنګه پلالاماتي او د فعل او د د sum علامات چې دي یو علامت د اسلام په اسلام راځي نو دا ولې علامتي څومره دي تر دا ته د نور خپل کتاب کې راځي په الحمد دا څه ده علامته چې څه حکم کلمہ کلمہ یا حرف ندا داخل کی مضافہ داخل جیسے حدا ندا جیسے لگا یا عبد اللہ ان کو عبد اللہ اسم میں ولی ذکر تھی ندا داخل رھے گا۔ حکم کلمہ بانی کے داخل کی با بلکہ دونوں کی جڑا حرف کی داخل کی مواغا علامت تھا اسم داله کافی زیدن على للمتقین علی ھدم ربہم دا ای سمزه ده کدی باندې ګروت کی جاره داخل کی ځکه دې کلمه په اخر کې تش تنوین راغله دي دا تنوین علامه ساده لقد زیدون واخلا عمروون واخلا بکرون واخلا بودن واخلا بودن ای سمزه ده اخر کې چه راغله ده مبارکان نام ای سمزه ده اخر کې تنوین دغه شان ته کوم کلمې په اخر کې کتاب متحرکه علامه دې سم دا ناصره دا علا سامتحرکراغلی زاربۃن او قاتله سامعه کتاب متحرقه ورڅ راغلی د علامه دې اسمیت دا یا دا اسم مستدل الهی وي مسلم نه کافر کیږي چې څنډه یو شی عالم د علم نسبته تاعته شوی ده یا پاری کې دا صلاحيت دي چې د مستبد اللهي ورته دي یعنی زمونه چې موږ ته د یو شي نسبته کوو او دته په بارکه خبر ورکو لک زيد ده زه د دې سره له علاقه طور ورکل نومونه دې کې دا صلاحيت څه چې موږ په سره خبر ورکو دي یو شي په بارکه نو تا علامه اسميت ده يا یو اسم مزاف اضافت علامه اسم ده لکه غلامو زيدین دا غلام مزاف پېسی کې ده مزاف نه لېهی نڅالتہ دا اضافت کې دا علامت چا ده د یا مصغر وي ترڅو دې ته ولګي کې چې هغه په تخیل باندې دلالت کوي یا په تفصیل باندې په لګوالی باندې کله کله په تخیل باندې څه کې دلالت کوي کله په عثمان قانون دلالت کوي نو وڅقدر دا علامه د اسم ده لکه دا قریش واغلا دا تصغیر د فر شون دی اوایدا قریش داغه ما ولې مې تول کېږي چې په دې ټولو مايان وباندي زوروري او دانو مايان پوری نو هغه د تتیش ول کېږي قریش ویش یا یو اسم چې چاته یې نشته کولی چې په باندې لکه بغداد ایجو سماانه لکه بغداد ولا او یا تشنه ویل کرا جولانی یا جمع ویل کرا رجال واخلہ دغه چې خپل څه دغه تشنه ځم نه راځي اگر تر خپل خوذه کې تشنه راغله لکه زرابا ځکه خپل په تشنه تشنه درغله د تشنه راغله د په ده فعال تر غزه چې دا جمع راغله د په اعتبار ده تر یا موصف راغله ویل کړه جن رجل نو دا علامات شم یا دا چې په خپل خونګه تاریخ او په چې په دټل کېږي چې دا خپل معنا باندې خپل دلالت او د دې سره مخترین د پیو داسبینو 30 دغه فعل ولې علامات د فعل چې د اوس په داخل په خارج کې منسنګ چې د ټکو په خاطر هغه نصوص ضربه وکړه او داغه شانته دغه متي پکایا تفکرغنه ده قدافلاحه صدا کیو چې دافلاحه دافیل دی نو به زموږ چې ګورو چې مالیتہ کوم زری دونهم دقد نه معلومه کړی چې دی تی شه ده په دمه زکال عامه چې وی دی چې څر کی دي تا قدرت یې غټی شوی عربیل نو د علامت په اند لکه مثال په دې څنګه ځای زری وو ونغه سېعلمونه کډه یعلمونه په دې نورہ کاره چې غدا به روسته کې ګورو کومره مو په ځندل چې دا شین په سر کې راغلې ده دا چې دې یا د په سر کې څو پره غلې دا که او پرانی پارتي سي په راغلې ده نو خللا صوته ونغه دا تعلمونه په دې وله چې په سر کې څه راغلې ده څو پره غلې د سر کې څو پره یا دی په چې زمینمیر مرفو مچیل پای وسط مرفو مکتل په او پ وسته سو وي او دا حال امامد د چا تا لکه پ تا تا تو ما کوم ما نه دا دا چې دا دا ټول په نه ديکن او دا چور په چې پ وسط او دا زمینیر مپو متشیل پای وال دا اما د چاه د فز او دغه شاته یانونی ثقيله ور پسي پي وسته يا حفيفه لاك ايزريبان نه يا ازريبان والا دغه ثقيله او مني حفيفه دا پي وسته کې دل دم علامه د چا ده د فعل ده يا مسند واک شوي مسند علامه د څه فعل ده ا ياندا معنا مسند علامه د فعل ده چې دا کلمه چې وي چې دي چې صرف صلاحيت د مسند او د مسلم لهي وره صلاحيت کې نو دا, دا علامه د فعل ده لکه زربو نصروا واطلا که ضربه و نصره که در فول امر در پاره مسلمت وقتی کده, کده او خواه اه دعا دعا لامی بکی پادیشوید یه تا تانی ساکینه ور پسی پیوسه سوید لکه ضربه و اخلا این قدرات نسما اون شخطات این فطرات دا تا کا ساکینو ور پچې په وسڅې دا نومونګ دین اداو په ځمونه چې دا چې دې لږه غیده دا فين او یا هر کې جاځبان په سر کې راغله کلمې یې ذریب او اخلا لمبال ذریب او اخلا نو دا حروف جاځبان دا په چي باندې داخليږي پهل باندې داخليږي نو دا علامه د چا ده بیل ده یذ دې پېریمن څو خبره ده کې بعد صورتونه دي چې چې صورتي د پهلو خغه ایسو کې تر اوسه چې د پهل نه پخ د پهل معنا مراده نيوي په دې لکه د شي وای چې زراب شي غو ته د زراب لا پخ مراد د زرافه معنا مراده موږ دو بیا په تی سره کې او علامه د حرف د چې نه دي کې علامه د اسمي په دې کې علامه دي علامات اسم او علامات د فېل <سؤال> د شرم غدا کلمې په دنچې د اسم دی کړه په دې کړه تر څو د فعالا نصرا سمعات 30 زره د شپک په نه دي دغه وزن چې کو کلمه را سیدامه <سؤال> علامه د تشادره ضامته دې څه مآولته په یو هغه څه د او بلکې څه مآغه د چی سپې زمېري د اسمی ضمیر د څرګندې توې چې په دې زمېري لکه زید عمر بکر دا اسمی ضمیر د اسم مزمیر ثلاثه ولکگیس اسم مزمیر ثلاثه ولکگیس کی پاریس ر بیان د حالت د متکلم یا بیان د حالت د مخاطب یا بیان د حالت د شاکتی مثال به څنګه لکه هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو انت انا نحن و سره مزمیر د حالت غائب یانی کی پانصر حالت متکلم یانی کی او انا سره انت او نحنو سره انا او نحنو سره انا سره زميک متک حاله متکلم او نحنو سره او سره حالت غایب او وانت سره حالت استعمیان مخاطبه دا زمير سوت څه یو زمير مرخوده ریتي څه ده یا به زمير مرقومي یا به زمير منصوبي ظمیر مرکو چې د علامت فاعل ده او ظمیر منصوبه علامت چا ده او ظمیر مذکور علامت مرکو چې راځي دا معنی چي د شی واکې شوی ده فاعل دا هم کده فاعل حقيقي وي او کفعلی دا فاعل هه په جثه مخه لکه زه ټول دا یو ځای فاعل دې فایل حکومت دا مفتدا او دا خبركله زمين مقتدام واقعله زمين کی شمه دي تم زمين مرکو له خوله فعلی فایل حکومت دا حرکت فایل خپل ديته او دا د وخت دې دې نو او دا زمين منچوب علامه د ساده موصوله او ذمير فصول علامه الضافه يا ذا ضمير مرفوم مفخمارديو مرفوم متصل اول مرفوع متصل مرفوم متصل دي فلانو ترى يوجب لقدت يشالون وركدي فصال ذا ذا ضمير تيشه ده مرفوع متصل ولي اذا كذا دي فلانو تشكل دا غير تشيت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 اوسو م ک چې د فیل که چاوي یا د خپل و سره شوي یو یوت سرې دپل ام سره یوځای دا کا زاره بهو حالهقا نه سره کو نه بدوکه او ن زره بهو کې دا چې دا زمین منصوبه حاله ق هم ک ظم هم ضیر منصوبه مختنا سره کومې نه بدوکه چې دک او نکه کم دا چې او بل زمینیر منصوم فل ضمير منفصل مصروف پسې جته ویل کېږي چې جو هو زمير چې خپل عامه کې سات ملي اه هوینه د خپل عمتره یو ځای لکایها اياهما یاهوم یاكیاكما یاكوم یاهوم او یايا یاانا دا زمير چې شنه زمير منصوبه مزور سير مته چې لازمي منتصین نه راځي هغه دا چې خپل عامل کوي یو ځای لکا غلامه ذا رسول هو ضمير مجني في التتره ففي هيك ذا هي ضمير مجني مذكور في التتره ربو تاكيد ذا ضمير مجني مذكور في في حرف نكره او ظرف مجرور مذروف حرف جر سره اخذ مثل تيجي اذا مزاف مريستوار تيجي مزاف مجين في ذاف مزاف يودى لا ترى اصول و او تام مذافل دا زميږه کوم دويته دا مجرور دا چېره والی مجرورته او دا مزروع بیا په کوم قسم نه او تا کوم څه ليزه پتاه وړلې <سؤال> علاقه د مجورکو چې څنګه د مجور په لاره ربا کوونکی تا کوونکی د چې مجور په سره <سؤال> حرفت سره څه معنی پر حرفت در دقيقه هغه زمير چې په تقریبا چې داسې د شاعر کې د شاعر په دې شی کې راځي مګر دې پتا چې د کتاب کې ګوري بابا له سره <سؤال> معنی کرتا دا لابه له سره رحدا رب پاندا من پاندا د پی او اله یعنی دا من چې په هغور فکر څه دلی لا کیږي دا نور پی پي داخلي کی لام پی من په داخلي کی پی ان او دنا په او ځکه کوم فکر تر باندې هغې دغه ول څه په ضمير باندې نه داخلي کی دغه اصل ما پښېل شي انو اته فاتکيدا اټ په داخلي دا ته هورپ په داخلي کې نور پی نه داخلي جي وديو دې نه رستې دي چې کوم کتي تام وښنده او تام وځي په سره ارګي کوي نو دا زمينه په ماي د تاسو چې دا له پر په شاندخه شپږ زمينه د چهاده پارادي د غایب د پار او شپږ زمينه د چهاده پار مخاصد د پار او زمينه د چهاده پار څخه لین د پار نو شپږ شپږ توله چې چې او د مارکو مستچی د چهاده پارادي دا ټول د څو مستقل اصفار لکه مرفوع مستقل اصفار لکه منصوب مستقل اصفار لکه منصوبه پر باامه طریقے شپد غائب د فارش په مخاطب د فراز ده متکلم ده پر اصفار لکه زمینو نه د چا ده پر ازي مجبوره مستقل ده پر نه پندو په اول مکمل غطا اندو خبره تفصیل اول د هغه کې مجبور د وس اول مج اضافه کرا مثال پس اند لک غلام او غلامهما غلام غلامهم کی دحوجه دتسیری دغه مسعوده کوم کی سامنے مزید داد واحد مذکر غائب دو پارا غلاما حسنی مذکر غائب دو پارا غلامهم جم مذکر غائب غلامها واحد مؤنث غائب غلاما تسیه مؤنث غائب غلامه نجما ولا بوک واحد مذکر مفاعل تسیه مذکر مفاعل جم مذکر مفاعل ولا مکی واحد مؤنث واحده مؤنث رفع غلامه كما تشمل مؤنث غلام كنا جمع غلام واحد تقلم فهو مذكر يوكا مؤنث غلام منذكر بهذا الفارض جمع الفارض جمع الفارض واحد يوكا ناء فينتصبوا جمع مذكروكا مؤنث بل مثال كتابه, كتابه كتابهما كتابهم كتابها كتابه بعده پاڅه پاڅه کومه پاڅه کومه پاڅه کیبه کومه پاڅه کومه چې په باندې نورم راځي په فرانسې کې نشو نړۍ آزاد دي دا ځکه موږ وايو دا <متحدث> دی د دې د مايرو احترام په فرانسې کې اودم چې څنګه هغه د دې زموږ ژوند ته تاخره پاتار په کتابه له کله له له ما <متحدث> له له له له له له بِهِ بِهِما بِهِما بِهِما إِذِهِ بِهِما بِهِما بِهِما بِهِما إِلَى أُورُبَا وَرُبُوحُهُ وَرُبُوحُهُ وَرُبُوحُهُ رُبُوحُنَا مِنْهُمْ هُمْ مِنْهُمْ مِنْهَا مِنْهُمْ إِلَيْهِ إِلَيْهِمَا إِلَيْهِمْ إِلَيْهَا إِلَيْهِمَا لَكِنْ عَرَفُوا عَنْ فِعَالِهِمْ عَرَفَهَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمْ عَلَيْهَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا إِلَيْهِ يَا ضَمِيرُ مَنْصُوبٌ مُتَّصِلٌ مُنْفَصِلٌ ضَمِيرُ مَنْصُوبٌ يَا قَطْرُ اسْمِيَّهُمْ مُتَّصِلٌ متفصل <سؤال> دا منفصل <سؤال> دا من اخطلع عامين فرتشي شيبي يوزاني يبقى كده اخطلع عنك الشابين <سؤال> تعليكم تنين الذي ايه اغاز ذكور مذكر والاتيه ياهو واحد مذكر مفرد ياهما واحد مالك ياهما مثنى مؤنث ياهو نجم واحد مذكر مخاطب ياهكما مثنى ياكم جمع ياكي دا واحد مخاطب دبار يكم مثنى ياكم يا او اول مثال غمير مرسومه تاسیسات پر کې جو خپل عام اقتصادي سره فلانې پرديسي توکي نه ځای کې لا رفعه الله لا رفع الله وترفع هو کې د هغې څخه مرسومه وتې دفاع عندنا ده رفعاتونه تدور شوه وونه وونه سره دي فعل ځاهه ده طلع وذ فعل چی سره دغه فعل بل قضالات چې ده فاعلو ذم استطاعتي چهره كلا مفعول تصايل به مفعول الى خبر تصوي دي بارا اناه را انا ظر استچه دابوته داز مين منصوبه متمنصوبه لديه دكه مفعول ده متجير لديه اوس قرا انا كي دانا زيب كميو ده داز مين مرفوع متصي او دابو تي چهني دابونه ده نستعينك نستعين اذا دعنا نستعين دون دخوله نستعين نستعين دعنا نو دعنا جمه متكلم كانوا نحن جميع مستطرغيش شيء بعد هوداك في شيء بعد هذيك ماشي هو اللي مكتوب دا و ځای نه ده په ځمېر مرصوب او تثبیت کې په بابل. زمي مرصوب او تثبیت کې شي دا ذَرَ بَٰحَ ذَرَ وَهْمَا ذَرَ بَهُنَّ ذَرَ بَكَّر ذَرَ وَسَمَا إِلَٰهَكُمْ إِذِىٰ ثِىْرَاو مِثَالِى تَيَّار كَتَلَهُ قَتَلَهُمَا او دا په تاسو کې نه مخه په پارڅه واڅیږي کوم چې دغه لا کفطا لووه اتلو په هو زميږه غلځه کې دا داوود زموږ شي واڅیږي د کفطاوی د لپاره او دا انجمه نستعينك نستغفرك نشكرك خداک تاسو زمیمه مرسومه تسهيله هغه دې نستعين و نستغفر و نشکر و د پاره مو قضيه رازق امام خو و د خپل ځمې ماضي ماشي نوستم راځي د ګذاري نوستم راځي امر نوستم راځي نه نه نوستم چېونه دا ورته وایي د غلوت مشفها بلپل له دا دغه ورته راځي اه دلسان نوستم راځي ما وګورم چله کینه او ان حروف متشاورسه د شپک ان ده الله دې کار نه او لا درېم د چا نور د اسماءي اسماء په علاقه چې په ظاهر باندې شوندي چې لکه روئ د هووې دوه روئ دوه د هار د ما په د کروي د کومار وایي د کوو د کیرو د ما د هو په معنا د چار سره دي او تر په ها یا پامنې طرف د سره چې لري د لاره ودته پرځرا او شوګر ته کې غلې چې وخت او مونږ چې کوم منځ ده پاتالو <سؤال> هو پاتالو هو هغه نو موبایل په تاورو چې نا ها دا کوم زمیت دا څو څه او دا افور و نعود ان حلب افور افور و نقوم لعود ان حلو رو صلاة نتمنع ده سب welcome قو و نعود ان حلو رو صلاة و نعود diplom به ذم ظف دیږي ذم ظف او مځ په پار په تا سره ایز زمیر مذکره په پتا سره حرف زیاد سره انه قوم زمیته منسو کته تا نوم سره راځي شته ښه په بیلینا علا کل شی په دا زمیر چی شری زمیر مرفود زمیر مرفو په و قسم يوم مرفوع متصل مفهوم متصلة دخل عامل نتي شبيد جدا او اول مرفوع متصل متصلة كتبلتي دخل عامل فرتي شبي لك ما اسم معصوم کے ساتھ میں کوئی نہ ہو عامل سردانے لك هو وما هم, هم دادغائب فاعل داد مو... أنت او نعم. ضمیر ضمیر زمیر معقوم متقین زمیر معقوم متقین هغه په دې کې چې دpragma سره تشه وي یو ځا نه مونږه دا او ویل دی زمیر معقوم متقین په کسما ده یو بارز بارز معنا چې زه ظاهري پړی جای کو عام په نظر اې چې پسترګوانی شي کېږي کار او متصرغه چې جو ظاهر نه پړی چې ظاهر باندې ها نو ویل کېږي چې پسترګوانی په خبره ده ک دا چې زمير مربوطه تچو باريس مربوطه سږي راځي او زمير پښه مربوطه تچو نو موستاکار په کوم چې موږ اول کاره چې دا غوتهږي وو باندې واټو چې زه تر غایبو اهد چې دې نوستدا خبره دا چې کومې ټول چې سوي وو چې په فایلونو دا پارڅې نه زمير دا دې وو چې کوم و دا د دې کلي فضایل زموږ د زموږ په بیافقه کې څنګه یو بارې چې څنګه فضایل کې باندې چې مستقره ستوغه نو کوم نوم و چې د ماضی په دوه لاسوړو کې بارې چې ماج چې سره مستقره او مضارع پدریو کې مستقر ده هغه مواجب او خصوصي کې ده انا او نتدریبو نوپتی مبارک دولسه چوبان دی دا دا امر دولت 70 او دنا هیبم دا دولسه چې او بیا کا او دل دي په فارصي زاهر یو کرا زمين دا څکرا زمين خاصه مغتو دي ځاي چې یو تاریو واجب دي چې ستارو نو بیا پوزاري په دوه چې ځاي دي چې ستارارو قدرو چې څه شو ماي واجب دي ستارو په غوږ کې ځاي دي چې ستارو ضمير منصوب تصل بالذات ماضيه بارتش جملي دولتشو كي مثلا اوله صيغه واحد مذكر غائب للضرب او ثلورمه صيغه واحد مؤنث استفاد لك ضربات تاكوره صيغه تمثيقي كوبا كذا دي كوبا كل سوشي دي باتي ثي دولتشي دي باتي ثي كده دول سوشي كي بارتش مثلا ضربا اكراما تشيستا ضربا اكراما تشي ضربا اكراما جهتي د دې نو ستاسو ټول ځانګړي شرایط راځي کا او چې یې او ذرابات یې ځینې لپاره چې شرایط او بیا زرافت او زرافت کومه اداه چې چې ذراپنه شرایط زربتماکي عمر زربو زربتو چې څنګه زرب دي چې څنګه غلا دی دېګیا زربتماکي عمر راغ او دېیا زربنکي چې څنګه راغ زربتو چې څنګه راغ او زربو نکي چې راغلا دا پښتانه د دېیا دې ځې چې فعال مثال زربا کوم غره کې با دي چې لبه څو کې او سب زميري وه چې وا د زربسان خیال تا دا ثاني علامه ده نو په زربا کې الف ته او رنگی بداکی کنید او ایجتا تو ماه تی تو ماه تی تو ماه تنه دا کنید او دا مرخو متحل و باریدی یعنی پسکر کبانه نظر را او جداوه تی ضربتا که مثلا دا که مرخو ولی دا زمین مرخو ولی دا رائید زکتی تیشره باعل دا متحل ولی دا زکتی او دیره دا مرخو بارید و بارید زکتی تیشه تیجید یعنی په غیر عمک بی نظراتی دی مدار ضمير مرقوم مختصي تعریف ده، کله کی چې ځای راکا، باندې پښتور کو پامشتار، نه هیڅ څه دی. ضروري پکه تصفیه کړه او ضرور جامې دي. په دې ځکه چې دا، ځکه موږ باندې ضرور ضرور تصفیه کړه. تاسو یو واحد معنا حاجنه ده. بس چې ضرور تصفیه کړه. څنګه څه ده. لکه ګور ته درګون، یل کی نه او پر دې څوک چې زموږ ځکه ده. مسلول سلور راته او یو په تیسما واحد مؤنث حاضر تصدیقی نکیدایا او دریو کې مصادر دی واجبلی ستار واحد او دا من دی دیونوونو ته دیږي او نو چې دی هغه سلور تصدیقی په دی کې ځریبانې ځریبانې ځریبانې ځریبانې په دې کې فعل کې علي ته ځریبانې ځریبانې ځریبانې او ف یزریګونو ته وا نو کوښښ درنه کړم دا د او که دربان کې به دا چې پښتو زبان چې سره او چې ما دې مونږ چې اکه زمایاره یاره و ته څنګه نو چې سره اګه وڅینا دایا دغه فایل نه په کچه تل تاسو انتی زمیر مستقر داغې کې شئ فایل پایا تا کومه خبره کې چې تجربې نه واحده مونث دي کې اختلاف دی کومه چې په کې کې منفسه انتی زمیر مستقر واجبو دا دغه فایل ده او یا صرف د ثاني علامته دو جمهور او پنځه په اندازه دداه زمیر ورکوم او تصدیق دا بارز هغه افطارنګ د ثاني علامته په ورکه هم د کارخانه نو خلاصه او خلاصه دغه خبردار او سلام چې په دې نه هم زمیره په نوو سیخو یو اړخته دغه پرسنل کې واده په تاکتیکي دمو ځخارته او نږدې په او یاد په واحده مونږه اوسره دغه مدارن علاوه څلور چې ګیر کړل مثلا په نه جه حق بلنګ موقت بلنګ نصیبا امر د لحه دی کدا چې جيم راځي ورته چې په نوو کې بارته او مسلم یذریبا کی فعالیت چه نه الف او اسریبو امر سیغددی کی فعالیت چه نه او چاو یذریبی کی دام دام امر سیغددی کی فعالیت چه نه یا تا زم مرکو تصدیق کی فعالیت او لا تصدیق نه کی دا چی شه دلکه او دا یا عبودون رغلده ده دا دا کوم څه تا یا عبودون دا اوس نیمه دا کوم تصدیق یذری د تفاعل د متصیر ولیدای باریش د کمستطا باریش والی ده باریش والی ده اعبودو کی داووت چی شه دلکه و زمیت مقبول ولیدای او متصیر د کم منفصل متصیر والی ده عام سره په واست ده او چی شه نه باریش د کمستطا باریش والی ده ولا یقطن کی داووت چی دا زمیره مرقومه تصدی ده مرقوم ولیده فاعل ده متشیر ولیده ویستر یوجد ده بیا باریس ولیده د تطور دکان دي لمطا پالیو کیوود اعلان کانا او انتر را تناز کی ما ده داوال ده ولکم دا یا واجب الاستقرار روان واجب الاستقرار الامر تمام اور ضرورت ہے نکیا سره سُکھا کی خبر کی جو آج کل خبر میں ہمیشہ کیلئے چپ جاتا ہے سره خبر کی سڑے دُھونی کی ضرورت اور ضرورت ہے سره کرے کی او بسی نه کله خلک نہ رومه دي او دازو الاستقرار مانا جب جو کب چُپي اور کبي تب یعنی کبي هو اور کبي نه او کله تله 540 میز مستفی شیرازی هیڅ مظاهر راځي د دې شیرازی نو دا واجبونه ستاره په کوم ځای کې راځي او ځای دې له ستاره نه ده او په او زموږاري په دې او او موزاري نه هي دانه او کله غضارې کثین چې وو راځه موږ زمير مرقومه تصير واجب استا کین کین چې وو نه داې ودي ما مازي کې توکي توکي شي چې مې نه وي غضارې پدري اوسې وو کې انا نه واحد مذکر قادر گو تنصرو تعلمو چې الفزم مرتطه مرقومه تصيل دا واجبو له ستاره په ازر گو عالم انا خپل نذرو ونصرو معلومه چې څرګه نه موږ دا واجب او دا راڅیږي کله موږ غارنه علاوه په لځه په لم وقته په لن امر نه غیره کراتې او دا به مدققه خبري تا کوم په غارنه کله یعنی مرفوع متصیل واجب الاستفاده کله کلام تدریج کیمثاله مذریج تعالی اول مذریج نه وو او دا دا څرګندونه د انتا انا د مرفوع ولې دې دغه د فاعل دي متصیل ولې دې دغه په کوم او مستتر ولې دې دغه او واجی په الاستفاده ولې دي او مثال اجرا کړ دا یا کا نعوذ نعوذ نقطه مخلو ذبین متکلید ده په دې چې ځمې ځمې ځکه چې خپل ځمې ته مارکو ده لري مارکو ولیده پای پای مستا بیا دغه ده او بیا وادي بل ستاره از حدیث کې ازریبوخي انا زمير ده او ظلم دي کي شي انتا ده هل شي شي ده انتا ده لاكيدنا لاكيدنا علي ده او لنغفرن تي شي ده ما خلند خبر ادا سوال کي کنا زمير مرفوع مستتر جائزو لترك تي ده در درجه وقت څه کوتي راځي بس بس اذا واحد مذكر غائب دكتور قتله واحد مذكر غائب في الماضي المضارع قدماضي في قد مضارع وقد امر في قد واحد مذكر غائب امر في ماضي في ماضي انتهى في خري او ظل واحد مؤنث هات ات كوميونتي ماضي مضارع زهره منى ديك بس كيش راضي هondersه لنطاقه ناحا زول التصار د هي هتكون انطاقه ناحا أجابه اجاب ايموه كثيرّ عص Truそして المصودة yerde هارخ timسا تقدروا تتقدروا ولا تقدروا لا تقدروا سالتشر no لذا constitgangen ولم يتездع إنشاء لها وليستقدر راضيه لها ناحا الآن سالتشر قتدرًا تقرج grandparents اللحظه ب生活 هن اquently قليلا.. سالتشرava ناحا جاهز ناحا واہ لن يذيبك الشرك واہ لن يعلمك الشرك واہ يحسبك او يحسبك او يحسبك والله